Da, dar Apocalipsa asta nu e o carte greu de înțeles. Și asta o să o auziți de fiecare dată. De fapt, e singura carte din Biblie care are o binecuvântare încorporată, o binecuvântare specială. E singura carte care afirmă, care are curajul să afirme, sau tupeul să afirme, citiți-mă, sunt specială în versetul 3 din capitolul 1 spune așa, ferice sau binecuvântat este cel cine citește și cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci e singura carte care are o binecuvântare în, încorporată și singura carte care are o, a, o schiță a cărții o schiță dată de însuși Dumnezeu, încorporată în, în, în ea. Versetul 19 din capitolul 1 spune, Iisus îl îndeamnă pe Ioan îi spune, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele a, scrie lucrurile pe care le-ai văzut ce văzuse Ioan pe Iisus Hristos glorificat Asta și el umblând printre cele șapte sfejnice și ținând cele șapte stele în mână a, lucrurile care sunt deci capitolele 2 și 3, cele șapte scrisori, șapte epistole către cele șapte biserici din Asia Mică și lucrurile care au să fie după ele. După ele, Meta Tauta în greacă, exact cu cuvântul ăsta, începe capitolul 4. Când zice, după aceste lucruri, Meta Tauta, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer și glasul cel din timp pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: "Suete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri din nou, meta <coughs> no, noi suntem în capitolul 2. Săptămâna trecută am studiat capitolul 1. Am văzut câteva lucruri, faptul că Apocalipsa este descoperire, o singură descoperire, nu mai multe descoperiri. Și am văzut, am vorbit puțin despre structura heptatică, adică faptul că în Apocalipsa o mulțime de grupuri de șapte, șapte stele, șapte biserici, șapte uh, peceți, șapte potire de mânie, șapte trâmbițe și așa mai departe, șapte, deci șapte elemente de descriere a lui Isus Hristos pe care el le va folosi în cele șapte scrisori <gătri> către cele șapte biserici <gătri> și tot așa. și... Cineva zicea că e imposibil să uh, epuizezi grupurile de șapte din Apocalipsa, că dacă găsești un anumit număr, de fapt, sunt de șapte ori mai multe. <laughs> Na, și am văzut uh, că, uh, de structura heptatică, am văzut cine, am vorbit puțin despre cine este Ioan, că era un, un, uh, un ucenic prea iubit și Daniel, care e în Vechiul Testament, tot așa a fost numit prea iubit de către Dumnezeu și lui și lui Daniel a fost descoperită dat, e o descoperire apocaliptică sau uh, nu apocaliptică de eschatologică de, din timpurile sfârșitului și pe urmă uh, am vorbit despre Iisus Hristos glorificat, fiind Paști, fiind Duminica de Paști, Duminica Învierii am zis că e de fapt o, o comunare a, a lucrării lui Hristos că de fapt lucrarea lui a fost răstignit a fi răstignit în locul nostru de, destul cu recapitularea și am ajuns la cele șapte scrisori la lucrurile care sunt șapte scrisori și întrebarea la care v-am spus vouă să vă gândiți de ce astea șapte biserici de ce nu biserica din Antiohia sau biserica din Ierusalim sau biserica din Babilon sau biserica din Roma? De ce astea șapte? Vă sugerez pentru început că există patru nivele de aplicație a scrisorilor astea. Îi odată aplicația pentru biserica sau învățătura pentru biserica respectivă. Au fost cele șapte biserici au existat cu biserici reale, cu probleme reale, cu problemele la care se referă Domnul Isus în scrisori. Și deci asta e prima, primul nivel de, de aplicație. Al doilea nivel este, fiecare scrisoare se termină cu fraza asta. Cine are urechi să audă ce spune bisericilor Duhul. Deci bisericilor. Are o aplicație universală, pentru biserica universală. În momentul de față, deci acum, astăzi pe urma a treia aplicație e o aplicație personală spune cine are urechi să audă ce spune bisericilor Duhul da. deci toți avem urechi, sper că deci ni se aplică tuturor um, ceea ce vorbește Domnul Isus în, în scrisorile astea și a patra a patra aplicație e una um, deci am zis istorică am zis universală, am zis personală a patra profetică Adică, vă sugerez că felul în care spuse, sunt înșigurite scrisorile astea, descriu sau cuprind istoria bisericii, în mod profetic. Istoria bisericii, începând cu biserica apostolică, biserica primară, până în zilele în care Domnul Iisus se va, se va întoarce. Și o să vedem câteva lucruri interesante în direcția asta. Și fiecare scrisoare, deci are șapte elemente, fiecare scrisoare dacă o, o privim în felul ăsta deci odată fiecare scrisoare e adresată unei biserici da? bisericii din pe urmă fiecare scrisoare are în fiecare scrisoare Domnul Isus își alege un titlu am zis din capitolul 1 din descrierea din capitolul 1 da? un titlu care este foarte semnificativ pentru biserica, pentru scrisoarea respectivă. Tote, toate elementele astea sunt semnificative pentru biserica respectivă. Și o să vedem cum. Pe urmă, al treilea element, deci tot, fiecare scrisoare îi o caracterizare, un raport de activitate. Deci, al treilea element ar fi părțile bune pe care le vede Isus în, în biserica respectivă. Al patrulea element, părțile rele, bineînțeles, care, pe care le vede Domnul Isus. Al cincelea element îi îndemnul și avertiz, avertiză și sfaturi. Trebuie să corecteze asta, să faci asta ca să... Al șaselea îi promisiunea pentru cel ce va birui. Știi? Deci fiecare cel ce biruiește spune îi voi da în, în cazul ăsta din pomul vieții care este în, în Raiul lui Dumnezeu. Și al șaptelea element fraza de încheiere pe care am, am menționat-o. Cine are să audă ce spune bisericilor duh. Deci, astea șapte elemente. Acum, fiecare scrisoare îi împărțită în felul ăsta. La câteva scrisori, lipsește câte un element. Și o să vedem care. De exemplu, sunt două biserici la care Domnul Iisus nu are nimic rău de spus. Sunt două biserici la care Domnul Iisus nu are nimic bun de spus și toate bisericile toate cele șapte biserici au fost surprinse de diagnosticul lui, lui Iisus au fost surprinse cele care au crezut că fac bine nu făceau bine cele care au crezut că nu fac bine că nu, nu e bine de, nu, nu, în regulă erau, în regulă. deci toate au fost surprinse hai să vedem să citim primele șapte versete din capitolul 2 lui bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel, care, cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte speșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit.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 care este în Raiul lui Dumnezeu. Un alt lucru interesant, care ai, e foarte semnificativ și o să vedem care e semnificația lui, este că la primele trei biserici promisiunea ca, apare ca un postscriptum, ca un pies, după fraza de încheiere. La în celelalte apare înainte de fraza de încheiere. Și o să vedem care e semnificația mai încolo. Deci, în primul rând, am zis Hai să le luăm pe rând, fiecare element Să vedem despre ce e vorba Am zis că Prima scrisoare e adresată Bisericii din Efes da? Efes înseamnă Prea iubită Sau dorită Și să vă spun Un pic o scurtă istorie a orașului Ca așezare S-a constituit în secolul Al 15 lea înainte de Hristos în epoca miceniană. Epoca miceniană e aia care s-a dezvoltat în Creta. A fost o colonie, sau mă rog, o așezare miceniană. Ca și oraș, deci orașul ca atare, Efes, a fost fondat de către Ionieni în secolul al X-lea. Și din cele mai vechi timpuri, locuitorii de acolo s-au închinat lui Cibele, zeița fertilității din zona respectivă, Bineînțeles, că asta e o, o discuție pe care o să o avem la Pergam, despre toate religiile astea care se trag din, din Babilon, din vechiul Babilon. Cibelea asta -a, a fost asimilată cu Diana, zeița fertilității și a Vânători. De fapt, Artemis era în greacă, Diana e numele roman. Și destinul orașului Efes a fost pe măsura numelui. Pentru că a fost cucerită pe rând de către lidieni, de către persani, de către macedonieni, de către celucizi. Bineînțeles că în urma, în urma împărțirii Imperiului lui Alexandru cel Mare s-a fost a căzut în posesia lui Lizimac. Deci știți că s-au împărțit între patru generali, Imperiu și uh, Lizimach a luat toată zona asta și pe urmă a fost uh, Casandru care a luat estul. Ptolemeu, care a luat sud-vestul cu Egiptul și parte din Asia Mică, peninsula arabă, și Seleucus Nicator, care a luat Siria. Deci, Lismar, o, o a avut ambiția să facă din Efes un oraș modern, un oraș al vremii, un oraș foarte vestit, foarte un centru, un centru economic și comercial și așa mai departe. Însă Selucus Nicator îl, îl ocupă, îl omoară pe Lizima și ocupă Efesul, devenind partea regatului Selucid. De ce era orașul ăsta așa de dorit? Datorită faptului că era așezat la intersecția unor drumuri comerciale. Foarte important. Pe urmă era foarte bine protejat pentru că aveau înconjurat pe aproape trei părți, era de niște dealuri în alte. Deci era ușor de, de, de protejat. Și dar ce făcea foarte de dorit era portului natural. Era la gura, la pestoarul râului Meandru, care se vărsa în, în Marea Egee. Și avea un port natural. Și ăsta îl făcea foarte de dorit pentru comerț, evident. În timpul lui Lizimac, se, este construit templul lui Artemis care este una dintre cele șapte minuni ale lumii fă cea, mai mare, cea mai mare construcție a lumii antice era de patru ori mai mare ca și partenonul din Italia Romanii când îl cuceresc fac din Efes capitala provinciei Asia Minor sau Asia Mică Asia Mică, să nu vă gândiți că astăzi, când se referă celor șapte biserici din Asia se referă la întregul continent al Asiei. Nu, e vorba despre provincia romană Asia, Asia Minor, cum se numea. Și romanii desfășoară o intensă activitate acolo, comercială, și lucrul ăsta a implicat, evident, defrișări masive. Defrișările astea masive au creat o eroziune accentuată a solului. Și râul Meandru, prelung Mâlu, sau eroziunea asta o a, colmatat portul din Efes. Și orașul, din cauza asta, din cauza că portul devine impracticabil, încet, încet își pierde din influență, din importanță. Astfel încât, în a, timpul primei cruciade, au ajuns să fie un un în uitat de lume. Care e lecția de învățat de aici? Că nu degeaba am ținut lecția asta de istorie. Este că activitatea intensă a fost cea care a îndepărtat cetatea de ceea ce o făcea dorită, de ceea ce o făcea prea iubită. Și o să vedem semnificația în scrisoarea noastră. Deci, Efes. Prea iubită, Dorită. De urmă, titlu pe care și-l dă Isus este, zice cel ce ține cele șapte stele pardon, în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Cheia o dă însuși Iisus, în versetul 20. Spune, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfesnice sunt șapte biserici. Imaginea pe care ne-o dă Iisus prin titlu pe care și-l alocă în, în scrisoarea asta este că cu toate că are biserica în mână, vrea să aibă și el umbră prin, prin, prin mijlocul bisericii Deci are biserica asta e imaginea. Are biserica în mână lui însă dorința lui e de părtășie, de intimitate cu, cu mireasa lui și lucrul ăsta e semnificativ pentru ce urmează să, să spună în scrisoare mergând mai departe părțile bune știu faptele tale. Isus întotdeauna, în fiecare scrisoare, spun, începe cu știu. Deci, dacă mai vreți încă un element la lista de grupuri de șapte, șapte afirmații de știu. Știu faptele tale. Isus întotdeauna știe faptele noastre, nu, nu, nu le putem ascunde. Osteniala ta și răbdarea ta și că nu pot suferi pe cei răi că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, ci ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Deci asta e ce vede Domnul Iisus bun la biserica din Efes. Da? Știu faptele tale. Trebuie să vă spun că biserica din Efes a fost întemeiată evident de Pavel. Și citim... Despre ea, în capitolele 19 și 20 din Faptele Apostol Apostolilor. Prima lui incursiune în Efes a fost scurtă, de scurtă durată, câteva zile. Și s a întâlnit cu evrei de acolo, după care, după câteva luni, s-au întors în Efes și au stat trei ani de zile. Au stat acolo, și după primele șase luni, când au predicat în sinagogă s-a mutat, mutat biserica în școala lui Tiran. Și el făcea uh, un lucru extraordinar acolo, având în vedere faptul că școala era ocupată în timpul orelor de lucru, da? deci uh, era o cultură mediteraneană și aveau siesta, care era între 11 și 4 după masă. Și până la 11 se lucra, de la 4 la seara, până când a punea soarele, din nou se lucra partea a doua a, a zilei. Și între 11 și 4 era, era siesta, cum ar veni. Ei, Pavel, în timpul orelor de lucru, el lucra, făcea corturi ca să se întrețină pe el și trupa lui de acolo. Și în timpul siestei, el învăța în școală lui Tiran, când era o pauză de și acolo, în școală. Pavel, după ce... Pleacă, uh, din Efes se întoarce în, uh, în Efes mai târziu, la vreo jumătate de ani, mi se pare, mai târziu îi cheamă pe prezbiterii din biserică le ține o conferință pastorală, în care Pavel își varsă inima în, în, înaintea lor și le spune uh, le spune le dă, cum ar veni instrucțiunile de suflet spune le spune în versetul 18, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi, în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința înspre Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc chiar la Ierusalim. Mai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin de numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă. Și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia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 Știu bine că după plecarea mea vor, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vă vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vecheați și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zipi, sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Deci Pavel le dă avertizmentul ăsta. Știu că lupi vor veni și oameni se vor ridica din mijlocul vostru, care vă vor da învățături false. Și tocmai pentru asta, deci cei din Efes, creștinii din Efes, au luat în serios avertismentul lui Pavel. Și pentru asta e... Păi uh, laudă Iisus în epistola asta. Știu osteniala ta, știu răbdarea ta, știu că nu poți suferi pe cei răi, pe cei care învață rău. Deci asta, de asta e, e vorba. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, adică trimiși de mine, și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. La fel și Ioan, în epistola lui, în 1 Ioan care e o epistolă tot adresată celor din Efes bisericii din Efes Pune în capitolul 4 îi avertizează că să, să facă deosebire între, între Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Anticrist spune preiubiților să nu dați crezare oricărui Duh, ci să cercetați Duhurile dacă sunt de la Dumnezeu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 și uh, prorocii mincinoși din abundență <laughs> și l-a luat în, în serios uh, avertizmentele astea hai să vedem ce zice mai departe Domnul Iisus. spune: dar dar, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Deci lipsa părtășiei este ceea ce Isus condamnă sau uh, notează sau observă rău. Spune, dar ce -am împotriva ta este uh, cea împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din prim. Și din aici nu se referă, deci nu e, nu, e un, nu e o referință de timp, e protos. E, se referă la importanță. Deci la, la prioritate. Înțelegeți? Domnul Iisus dorește intimitate cu ai Lui. asta e dorința Lui. Nu numai doctrină. Deci, doctrina e importantă, să nu mă înțelegeți greșit. Dar e, e, biserica din Efes, sau creștinii din Efes, erau așa de ocupați cu treburile împărăției, că au uitat de împărat, de mirele lor. Și, dacă țineți minte, este un episod în, în Evanghelia lui Luca, cu Maria și Marta.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 A venit repede la el și a zis Doamne, nu-ți pasă că sora mea să mă lasă să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Drept răspuns Iisus i-a zis Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. E, e foarte importantă chestia asta. Deci, Domnul Iisus spune Maria a ales partea cea bună care nu i se va lua. Părtășia cu Hristos nu ni se va lua. E ceea ce slujirea trece. Știi? Și bineînțeles, acum -a să nu, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Vom fi apreciat. Și va fi apreciată slujirea noastră. La justa e valoare chiar. <laughs> După cum nici nu ne așteptăm. Însă, ca prioritate, îi, îi părtășia cu Hristos și apoi slujirea și Doctrina Pe urmă îi uh, întemnurile Și avertizările și sfaturile Da. Zice s dar aminte unde căzut, găzut Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale Din tui. Altfel voi veni la tine și îți voi lua Sfeșnicul din locul lui Dacă nu te pocăiești Verbele de aici Aduți aminte, pocăiește-te și întoarce-te Îți la timpul aurist Deci prezentul aurist Care implică Urgență Iminență. Deci implică urgență, acum faceți lucrul ăsta. Dacă nu faceți lucrul ăsta acum, cu siguranță se va întâmpla. Iminența, iminența consecințelor. Urgența, trebuie să faceți lucrurile urgent sau altfel o să se întâmple asta. Are aici o, însă o, o chestie, o adăugire. Ai însă lucrul acesta bun, că urăși fraptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Un lucru de notat. Domnul Iisus urește faptele nicolaiților, nu pe nicolaiții. Da? Important. Cine erau nicolaiții? Îți speculați în privința asta. Însă, deci unii zic că era o sectă care s-a grupat în jurul lui Nicolae, unul dintre cei șapte uh, diaconi. Dar nu există niciun suport pentru treaba asta. Alți, alți uh, studioși Spun că Nicolaeții e un cuvânt netradus, vine de la Nikeo, care înseamnă domina, putere, dominare, și la, la, Laos, care înseamnă popor, deci putere sau dominarea asupra poporului, asupra laicului. Și asta înseamnă, de fapt, ierarhia bisericească. Interesant însă și în sprijinul idei astea și eu tin să cred că asta se referă la ierarhia bisericească e că aici sunt faptele nicolaicilor și în epistola către Pergam, către biserica din Pergam ajung să ajunge învățătura nicolaicilor deci un pas înainte înțelegeți voi Pe urmă aici am zis că următorul element din scrisoare nu e promisiunea pentru cel ce va birui, ci fraza de încheiere cine aude, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul în versetul 7 da, deci e a, a, fraza de încheiere și pe urmă a, Domnul Iisus ca un postscriptum spune a, pune promisiunea pentru cel ce va birui accesul la fructele pomului vieții pomul vieții a fost păzit de către Dumnezeu a fost doi arhangheli sau ieruvini să păzească pomul, drumul către pomul vieții și um, acum în, în apocalipsă vedem că pomul vieții e accesibil tuturor celor care vor birui. Cine are urechi de auzit? Am zis că cele sunt cele patru uh, patru nivele de interpretare sau nivele de aplicație, nu de interpretare, ale epistolei. Evident, Aplicația istorică. Unde este biserica din Efes? Nu există. Nu există. Sfeșnicul a fost luat de acolo. Ei au continuat, nu au luat în considerare avertizmentul ăsta și or continuat cu faptele în detrimentul devoțiunii sau uh, intimității cu Hristos. Biserica a început să existe. Dar mai mult decât atâta, Efes, ca și oraș, a început să existe. Cum am zis, în momentul, în secolul al X-lea după Hristos, era un sătuc, un, un cătun uitat de lume. După ce mii și mii de ani, timp de 2 sau trei mii de ani, a fost un centru al, de cultură, un centru de e, comerț, au fost, se spune că a fost primul centru banchier, deci, a fost prima bancă uh, din lume, acolo în Efes. Preoții de anii erau foarte, foarte bogați. De altfel, e și episodul cu Dimitrie, care, tot pe chestie de, M de mălai, s-a revoltat acolo. Na, după aia e în Biserica Universală. Isus pune o, o întrebare retorică în Luca, capitolul 18, cu versetul 8. Spune: Când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Întrebare retorică. Pisteo poate să însemne și credincioșie sau devoțiune. Care e contextul acolo, ca să nu vă spun ceva ieșit din context? Era, contextul era al rugăciunii. Și era parabola cu judecătorul cel nedrept, care, din cauza că Femeia a insistat și insistat. El nu avea frică nici de Dumnezeu, nici de oameni, dar pentru că femeia a insistat la el și a zis, fă dreptate, fă dreptate, făm dreptate, făm dreptate. Și a fost credincioasă și dedicată uh, cauzei ei. Au zis, bine, hai că-ți fac dreptate. <laughs> Să scad de gura ta odată. Și uh, Iisus spune, auziți ce spune judecătorul nedrept? Atunci Dumnezeu, care e drept, nu, nu va răspunde. Chiar dacă el nu va face dreptate copiilor lui, chiar dacă el întârzie, întârzie acum, are motivele lui să întârzie, spune, spune Iisus. El va face dreptate și atunci a zice, dar, e un contrast, cu ce face contrastul ăsta? Dar, va, când va veni fiul omului, va găsi el oare credință. Dumnezeu este credincios și va face dreptate. El e dedicat, el e credincios să facă dreptate copiilor lui spus lucrul ăsta, hotărât, o tras linie. un lucru hotărât. Știi, și credincios planul lui. Dar voi, când mă întorc eu, veți mai fi dedicat, voi mai găsi devoțiune pe pământ. Asta e întrebarea lui, lui Iisus. Pe urmă, și în Matei, tot Domnul Iisus spune în Matei 24 cu 12 că dragostea multora se va răci atunci în vremea sfârșitului. Aplicația personală. care e diferența dintre David și Solomon? Diferența dintre David și Solomon este că David este un om după inima lui Dumnezeu. Și nu știu dacă înțelegeți care idee ideea aici. David, om după inima lui Dumnezeu. Nu numai că era după inima lui Dumnezeu. David a avut căderile lui, a păcătuit o păcătuit-o cu Baceba, o omul omorât pe Urie. Știi? Solomon a fost un om înțelept toată viața lui, însă în înțelepciunea lui o nebunit și uh, s-a închinat altor Dumnezei au ajuns să se închine altor Dumnezei nu căuta inima lui Dumnezeu așa cum o căuta David asta e, e înțelesul David umbla, fugea, alerga după inima lui Dumnezeu și dacă citești tot, toți psalmii vezi că asta era preocuparea vieții lui un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte L-am cântat mai de, de vreme. Asta era preocuparea inimii lui. Părtășia cu Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu. El vrea să o alerga limba scoasă după inima lui Dumnezeu. Asta e sensul uh, afirmației astea, că David era un om după inima lui Dumnezeu. Și, pe urmă, profetică. Uh, aplicația profetică e că uh, Efes descrie biserica primară. Biserica Apostolică, ca să zic așa, care a fost în, în timpul vieții Apostolilor. Celui ce va birui, și cu asta o să închei. Celui ce va birui, ce ziceți voi? Credeți că se referă la, oare la, la cei care, în urma unor eforturi asiduie, vor ajuns în vârf? Asta înseamnă cel ce va birui. Hai să vedem ce, să, uh, vedem ce zice Ioan despre cel ce va bine. Tot în atât. epistola lui către biserica din Efes, în capitolul 5. Să începem în versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta. Fiindcă Duhul este adevărul. Asta e. Deci să, să nu ne facem idei greșite că e vorba despre o, o muncă, știu, un efort asidu pe care îl depune credinciosul lui biruitor, cel ce biruiește. Parametrii ăștia pe care îi definește Ioan în capitolul 5 sunt valabili pentru fiecare, fiecare epistolă. Bineînțeles că fiecare epistolă are problema problemele fiecare biserică mă refer are problemele ei specifice la care se adresează Domnul Iisus. Însă biruința e aceeași. Domnul Iisus vrea Intimitate cu mireasa lui. E și logic, pentru că în epistola lui, în epistola lui Pavel către Efesen, el despre asta vorbește. nu? Vorbește de, în capitolele 1 și 2, vorbește despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ca să ne curețe și să ne prezinte fără zbârcitură și fără șpată. Ca și ce ne să ne prezinte, ca și mireasa lui. Nu? Și în capitolul, în capitolul 4, în capitolul 5. Deci e foarte interesant pentru că ori de câte ori vorbim despre Efes Iese la suprafață subiectul ăsta al dragostei și al intimității cu Dumnezeu În capitolul 5 din Efeseni ce spune Pavel? Că uh, supuneți-vă unii altora nevestelor fiți supuse bărbatului bărbatule iubesteți nevasta cum și-a iubit Hristos biserica că s-a dat pe sine sus ca să o prezinte fără zbăcitură, fără pată și spune ce spune taina aceasta este mare. Nu vorbesc despre, despre soț și soție, ci despre Cristos și biserică. Deci, comparația asta între soț și soție, Cristos și biserică merge în două sensurile. Exact așa cum eu, ca și soț, îmi iubesc soția și vreau să am intimitate cu ea, exact așa vrea și Cristos să aibă cu biserica lui. Asta e prioritar. Pentru că ce s-ar întâmpla dacă și de altfel se văd în multe, multe căsnicii în care soțul și soția ajung colegi de cameră se văd seara și simt comunicarea lor ei salut, salut sau cum o mers, știi? Deci nu există intimitate, nu există apropiere și bineînțeles că căsnicile alea inevitabil ajung în hai să ne rugăm și să închem. Tată Dragăți mulțumesc pentru cuvântul ăsta și într-adevăr a, dorim, ne, dorim, vrem, avem nevoie de să avem a, intimitate cu tine. A, noi să avem o părtășie intimă și a, să ne întoarcem, Do Doamne, la dragostea din tâi. Pentru noi, e așa de ușor să ne lăsăm prinși de lucruri, de lucrare, de lucrări, de fapte bune, de să testăm doctrine, să. A, identificăm pe cei care sunt lupi, Doamne, și să ne ocupăm de treburile împărăției și să uităm de mirele nostru, de Tine, Doamne Isuse. De aceea te rog să ne ajut să ne menținem prioritățile în ordine și să o punem pe asta pe primul loc, părtășia cu Tine, intimitatea cu Tine. Îți mulțumesc pentru cartea asta și, Doamne, într-adevăr, așa cum ai promis în, în, în cuprinsul ei, Doamne, binecuvântează-ne, dă-ne acea binecuvântare specială care vine din citirea cărții astea și din păzirea ei. Și te rog să ne binecuvântezi pe fiecare săptămână ce urmează să ne ajut să umblăm pe calea ta să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt să-ți revergi dragostea ta și harul Tău peste noi să ne umpli cu bucuria și cu pacea care vine din această părtășie cu tine din faptul că avem intrare liberă înaintea ta în timp de restriște în timp de necaz putem să venim să-ți aducem nevoile noastre la picioare și să ne bazăm, să ne încredem în Tine pentru răspuns. Dăm gloria în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.